Зле було те, що робота на студії спричинювала в Якова печенкову кольку. Ховати за щокою музичного освіту розміром згору синай і привітно посміхатися при цьому схоже на пекло в дусі Данте. Сім років музичної школи імені Соломії Крушельницької, три роки музичного училища імені Лисенка – Два роки Київської консерваторії і, врешті, п'ять років консерваторії у Кракові. Мало не щодня обличчя молодого звукорежисера перекошувалось у дивній усмішці. Колеги вважали це бажаною нормою професійного цинізму. Досвідчений ескулап одразу розпізнав би жовчнокам'яну хворобу. Один знайомий зі Львова, з яким Яків учився у Кракові, нарікав, «Концертним виконанням партії на фортепіано він заробляє більше, ніж як автор цього ж концерту». Тепер Яків, збагачений досвідом, міг відповісти на це так. Ще більше можна отримувати, сидячи під час концерту, в будці звукорежисера.